והיו כגיבור אפרים, ושמח ליבם כמו יין, וביניהם יראו ושמחו, יגל ליבם בה'. אשריקה להם, ואקב ביצם כפדיקים, ורבו כמו רבו, ואזרעם בעמים, ובמרחקים יזכרוני, וחיו את בניהם ושבו.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 נאום אדוני